— Йдете лягай спать. — А, бідняга! Його маленька світличка перебита була в кінці, і за тією пересічкою, шальовочною, він спав. Туди він і повів Левантину. Вона впала на ліжко і зараз же заснула. Він постояв, подивився на неї, усміхнувся. Тоді зачинив за нею двері в світлицю і пішов з дому, Замкнувши квартиру. Ішов вулицею такий задовольнений та радий, Сама прибігла. Ну, нехай виспиться. Однак вона його рук не мене Та тепер йому й не до неї. Адже він учора забожився, Що сьогодні підуть у диблі. Треба умовитися, щоб хлопці були готові. Він пішов до Яруша, але того не було дома. Не знала й жінка, куди пішов. Роман зазирнув до чайної, і там його не знайшов. І де він у чорта подівся? Роман пішов блукати по городу по всяких закутках, де міг зустріти Яроша. Ніхто ніде його не бачив. А Левантина тим часом спала. Спала довго, до піснього обіду. Щось її нарешті збудило. Розплющила очі, глянула на хату, і спершу не могла зрозуміти, де вона. Чи все ще ніч? У маленькій комірчині темно. Ні, он крізь не зовсім прихилені двері, видко щелину світу. Чи це існиться? Ба ні, за дверима щось гомонить. Романів голос. Відразу згадала все. Я в тебе два рази був, усюди шукав, Казав комусь Роман. Ходив до Хвидорченка, щоб за свідтіля був, одповів хтось невідомий. Десь забув, на диблі хлопці готові. Диблі? Левантинне село? А ти таки думаєш? питався незнайомий голос. А якщо не пощастить? Ще й як пощастить, одказав Роман і почав упевняти свого гостя, розказував усе, як треба зробити, доводив. Першу Левонтина мало що розуміла, але дедалі, все виразніше і зрозуміліше, виявлялося їй те діло, що мало статись. — Я вас бросю в ярку, — сказав нарешті Роман. — Як запалю, то ви німножко посидіть, поки народ зґвалтується та побіжить на пожар. Тогда вже ви. Найлучше беріть у третій хаті з краю злєва. Панас Гаман. У него хороших коней трое. От трьом и будет работа. А сколько всех нас будет? С тобой шестеро. Хорошо. Да двом двум приказать, чтобы сели аж возле млина, Знаешь, там, саме возле млина, у середенка коней, вон и кахата, а возле нее и то поле. Усі люди и сторожи будут на бужаре. То вам воля будет. Смотри, сам не попадись перестерігав гість. «Тепер вони знають, хто в їх коні брав, то будуть на тебе засидати. «Чортового батька, попадуть мене!» відказав Роман. «Я знаю, куди тікати». «А чорт!» схаменувся він. «Чого ти?» «Та я й забив, що ми не саме у хаті». Він підійшов до дверей і зазирнув щелину. Ні, спить!» «А хто там?» «Дівка одна!» Людик чорту чого, що не сказав. А тразява. Осім би ти мастак був, якби тільки не так панькався з бабами. Ну що, ясь не послышала? Ні, так спить, що не послышить. Хадьом у сіні, чи що? Вони вийшли і розмовляли довгенько ще в сініх. Тоді Роман вернувся в хату, мабуть, по шапку, і вдвох кудись пішли. А Левантина... Чула вже досить, щоб зрозуміти все. Тепер вона знала, чим зробився Роман, і хто брав у їх на селі коні. Коновод, злодій, Боже єдиний, за що ти так караєш її? Покарав коханням, покарав і коханим. Злодія покохала. Тяжким болем приймало їй душу, розривало серце. Мало вона зазнала, так ще це, зірвалася з ліжка тікати, тікати звідси.